От бачиш, твої щоки навіть не потріскалися. Ти вже майже вродливий. Якщо ще трохи попрактикуєшся перед дзеркалом, навчишся усміхатися, пускати бісики очима, то й зовсім станеш вродливим». Але його і так ледь помітна усмішка враз згасла. «На нас чекають прикрощі?» «Так, Нойс, великі прикрощі. Через те, що було між нами тоді, того вечора?» «Не зовсім через те». «Але ж ти знаєш, що винна в усьому тільки я. Якщо хочеш, я їм так і скажу». «Ні в якому разі», – енергійно запротестував Харлан. «Не треба брати на себе провину. За тобою ніякої, ніякої провини немає. Тут річ в іншому». Нойс тривожно глянула на шкалу часометра. «Де ми? Я не бачу цифр». «Коли ми?» – машинально поправив її Харлан. Він зменшив швидкість, і на шкалі вже можна було розгледіти номери сторіч. Її великі гарні очі враз округлились і зачудовано дивилися на прилад. Невже це правда? Харлан ковзнув поглядом по часометру. На шкалі з'явилась цифра 72 тисячі. Безперечно. А де ж ми зупинимося? Коли ми зупинимося? В далекому-далекому майбутньому відповів він похмуро, там, де вони тебе ніколи не знайдуть. Вони мовчки дивилися, як наростають цифри лічильника. У цій тиші Харлан подумки знову і знову повторював собі, що дівчина чиста, і Фінджі даремно обвинувачував її. Звичайно, з її щирого зізнання видно було, що в тому звинуваченні була часточка правди, але ж Нойс йому так само щиро сказала, що він їй небайдужий. Раптом Нойс встала, підійшла до Харлена і рішуче зупинила капсулу. Від різкого темпорального гальмування Харленові до горла підступила нудота. Він заплющив очі, кілька разів ковтнув слину, і нудота минулася. «В чим річ?» – запитав він. Обличчя Нойс стало сірим, мов попіл. Якусь мить вона не могла вимовити слова. «Я не хочу далі. Цифри такі великі?» Часометр показував – 111 394. «Досить», – сказав Харлан. Він простягнув їй руку і поважно додав. «Ходімо, Нойс. Тут буде твій дім». Вони простували порожніми приміщеннями, побравшись за руками у діти. Основний коридор освітлювався, а в темних кімнатах спалахувала ілюмінація одразу, як тільки вони переступали поріг. Повітря було свіже та чисте, що свідчило про чудову вентиляцію. «Невже тут нікого немає?» – прошепотіла Нойс. «Жодної живої душі», – озвався Харлан. Він хотів відповісти їй голосно й упевнено, щоб розвіяти страх перед прихованими сторіччями, але з його уст зринув тільки шепіт. Вони забралися так далеко, що Харлан навіть не знав, як називати це сторіччя. Казати «сто одинадцять тисяч триста просто смішно. Дехто називав цей період просто й невизначено – стотисячні сторіччя. Безглуздо сушити собі голову ще й над такою проблемою. Однак тепер, коли збудження від утечі крізь час трохи вляглося, Харлан раптом збагнув кожним своїм фібром, що опинився в тій частині вічності, куди ще не ступала людська нога. І йому стало моторошно. Харленові було соромно за свій страх, соромно вдвічі від того, що Нойс – свідок його страху, якого він не міг у собі побороти. як тут чисто, – сказала Нойс, – жодної порошинки. Самоприбирання, – відповів Харлен. Йому здавалося, що він аж надриває голосники від крику, а насправді він говорив дуже тихо. І немає жодної людини на тисячі сторічній в минуле, ні в майбутнє додав він. Нойс, здавалося, сприйняла його повідомлення спокійно. «І скрізь так, як тут? Ти звернув увагу на продуктові склади бібліотеки фільму книг? А вже ж, тут повно всіляких припасів. І так у кожному секторі. Але для чого це все, як навкруги, нікого немає?»